Niciodată toamna, niciodată toamna nu fu mai frumoasă, Sufletului nostru bucuros de moarte. Palid așternut ieșesul cu Norilor copacile urzesc brocarte. Casele adunate ca niște urcioare cu vin îngroșat în fundul lor de lut Stau în țărm albastru al râului de soare, din mociri la cărui aur, am băut. Păsările negre suie napus, ca frunza bolnavă care pe sur, ce se desfrânzește scuturând în sus foile nazur, Cine vrea să plângă, cine să jelească, vie să asculte îndemnul neînțeles, și cu ochii în facla plopilor cerească să-și îngroape umbra în umbra lor, în șez.